Euskal monetak, eh, frantzako tokiko moneten topaketak egizibitzen baititu eh, hostira lehuntai gigande gurekin Sebas Christi Euskal monetako arduraduna, egun zuri? Egun ond. Euskoa, biara zizinuten oraindola bi urte terdi, hor nun baita, um, pixka bat orrai arteko um, bilakaera ipatzeko, erabilpenaren bilpenaren aldetik, zertan da Euskoa momentuntan. Momentuntan, Euskoan beraz bai, agazoin duzu, 2002ko urtagira nabiatu zen, bi urte eterdik asikorai, eta gaur egun Euskoan mila erabiltzaile bat dira, boste unta behogoita armar eh, edo erkahte Euskoa onartzen dutena eh, pagatuak izaiteko, eta eh, zirkurazioan eh, Hiru eun eta irutano eta amag mila eusko kutsigora bera. Um, Gerrota gehiago erabeliadaba da, garapen bat oinu edo piskat txemandu uh, plafoin bat edo? Ba, Abiatu abia zerarik duara bi urte pasa, lehen uh, iruzparau hilabeteak biziki azkajak izan okay. ziren. Gerroztik uh, estableago da, ben anala ere irabete guziz, bat ira bai uh, pertsona berriak, idetzen direnak, enpresa berriak, eta... E, aldaketen aldetik ikusten dugu e, e, biziki erregulajadera eta hemen datzen dela ere emeki emeki, jendeak zomate euro trukatzen dituen euskoaren trukat. E, Elburuen aldetik ekonomiaren behtokiratzea be, hageman labujagoak sustatzea horren e, aldetik ikusten duzu e, elburuak betetzen ari direla edo e, gauzak aldatzen ari direla? Baina ez dugu Aldeotak ez dugul zenbaki zehatzik, ez baitugu neurtzen uh, horra baina inkesta bat egin ginuen um, urte bat uh, urte bat ederdi pasata gure uh, sarean enpresaer eta elkarregaligitiko nola eta, eta eta kide guztiak bi biengestea egin dituena eta hor eh um, uh, erantzaukuten adibidez um, uh, kide batzuek enpresa berri batzuetarara joan zirela euskoa onartzen zutelako edo enpresa batzuek hor gintzaide berri batzu hartu euskotan zirenak Eraz badakigu, ahremanak aldatzen dituela, eta e, tokiko empresen ahteko ahremanak azkartzen dituela, baina e, ez da neoktzen ahal, e, hain egiski. Hala ere, horako e, inkesta koalitiko aldetik e, egiten alda, lan hori, eta perren txudut e, berriz egin beharko ditugula jakiteko zertan giren. Enpresarekin mintzatziak ilan, nun agertzen dira trabahan dienak, horien dako? Depende, e, Batzuek, eh, bat dira bikasu, eh, lehenik bon, traba bat da, eh, bakarik biletea dela, gero ipatuko dugu, eta hori empresa batzuetan eh, zailada akudeatzea, eh, bereziki eh, faktura aski eh, handiak pagatu behar ezta ez da biziki praktikoa, eta besta alde, eh, tuki batzutan, eh, Ez da aski garatu horreindik euskoa eta erabiltzaile guti ikusten dituzte empresek, beraz horren bat egin merdugu kide gehiago renunkaiteko edo kide direnak gehiago erabiltzeko. Eta beste aldetik, enpresa e, batzuentzat zeiltasunak dira nola behiz erabiri eusko horiek, Bera zogere, lan bat ere maiten dugu empre, xarearen azkartzeko eta xarean txajarazteko enpresamota behiak, ognitzaileak eta horako gozak. Mementoan paperezko moneta dela bakarrik, eh? baina abiatia duzu, ja, txartel elektronikoaren inguruan proiektu bat, zeretan da proiektu hori? Proiektu hori, pentsaketa, egiazko pentsaketak abiatu ditugu duela urte bat, Eta joan den azaruan gero lan taldeak plantan ezagin nituen e, proiektuaren zinez e, hasteko e, e, egingarri zeiteko. Momentu untan e, duela guti egin dugu, esapelketa e, e, moduan epizkabat, e, izenaren autatzea eta irudiaren autatzea, beraz hori erri urratzen aurkeztu e, dugu. Eta ari gira bereziki e, alde juridikoa eta, eta proiektuaren dirustatzea lan zenea. Uh, alde juridikoarentzat zat, uh, izan ginen uh, Bank de Franceekin ikusteko gure proiektua aurkesteko um, gure proiektua zertan den, nola pentsatzen dugun eta haiekin ikusteko ea preseski legearen aldetik dena untsabetetzen dugunez. Egea erran hor lanak elitzen da, eta um, Proiekturi behia da, ez da bestetukiko monetarik, frantzian, baduena bai biletea eta, eta bai numerikoa edo elektronikoa ezagin nahi duena eta ez dakite sobera juridikokin nola zer den gauza hori eta eta zer, zer baldintza aplikatu behar den, beraz... Uzkurdira, pixkat? Ez dakite, ez utuzte, baina gehiago da, ohaiko tekstuetan kasu hori etzela aurreikusia iduriz, eta, Eta beraz, e, pixka bat e, e, ez ovni bat, baina nolako gauza aharro bat gira uste dute jentzate juridikoki. Eta beraz, e, ezakit teso bera nola zer, zer den gauza hori. Eta guk orai, e, itzordua abokata bat hartu dugu, gure laguntzeko prezeski e, dozilaren montatzen. Eta gauza bat ahalbezain e, untza montatzen onak dezaten. Beraz, horretan lanainit bat dugu momentu untan. Elektrik. Euskoaren, e, elektronikoaren gain balioa paperari komparatuza? Zer da, pratiko da? Bai, elburua da euskoaren erabilpena egestea denen zate, bai e, pertsonentzat jendeak orai hainitze kartaz pagatzen baitu eta e, aldagunera joaitea e, Usaia hori hartzea edo errigurakiloaitea ez bita denentzat errez, ez baita bortxaz etxetik urbi, ledo horren nenaldetik, ez baita, opus, ez baita beti posible. Beraz, jendearen e, zate, bere kondua kargatzea internetemidez eta gero karta baliatzea pagatzeko errezago izanen da. Eta enpresen artean ere, haipatu dutan bezala, bere ziki, e, faktura pixka bat ondiak direlarik ez da praktikoa billetekin pagatzea. Aldiz, eh, kondu bat eh, hor, eh, ez da bakarrik karta eh, so, eh, egiten duguna, kide guzia egukaren dute kondu elek, eh, numeriko edo elektroniko bat, eta beraz, gero, interneten bidez, eh, bidamendoak edo izurketak itenalko dituzte egin artean, eta hor zinez, errestuko eh, du enpresentzat eh, elgarren artean pagatzea, E, e, bai eta gero kontabilitate zerbitzuentzate egiltzea gauza horiek eta jakitea zer pagatu den mm. noiz eta hola. Dola somaitutza basena moneo edo izeneko sistema bat holako zak da. Kartak argatutu eta gero hori usten da baliatu hala. Ez preseski ez da karta kargatzen, karta da bakarik em, em, Ge Gehiago da bankuko karta bat bezala, mm -hmm. jenai baita, bakotsak baduela kondu bat, bai enpresak, bai e, e, jendeek. konduan dira euskoak esartzen, eta karta da kondutik bagatzeko manera bat, baina egiten alda ere zuzenean, e, egiten aldo da ere zuzenean interneten bidez bere konduan txartuz eta ikusiz konduaren historiua da, eta olako hausak. Mm -hmm. Beraz karta azkenean, eh, medio bada kartak berak ez du bari horrik eta galtzen bari bada bidibidez, eh, be, Usian bezala gero behar da blokatu binan ezta ez da sussikin galtzen.: mm -hmm. Topaketak dituzela asteburuuntan eh, Frantzia mailako eh, beste, beste tokiko moneten, eh, moneten arteko topaketa bat azkenean Beraz, programa entzen dugu eta gero egko dugu genena aipatzen.. Euskan monetak, frantziako tokiko moneten topaketak irrezibitzen ditu maiatzaren ogeita bitik ogeita laura. Horken Eusko Pintxo Triki poteo batetara denak gomitzi ziste maiatzaren ogeita giruan larun batarekin. Itzordua, Espainako karikako emaiten dautzu egu zazpietan. Gero, maiatzaren ogeita lauean, igandearekin, deneri idekitako itzaldi bat antolatuada Bayonako Glein erkartetxean amaiketan. Patrick Biberre, filosofo eta idazleak zein moneta zeina berastasunentzat gaia alpatuko daugu. Bistan dena, bazkari batek segituko du ogei euro edo euskotan, haintzinetik erasabatu berdena. dena. Izen amaiteko eta informazio gehiagorentzat joan zaitez iru ubebikoitzat.euskalmoneta.orguegunera. Euskal moneta aipatzen ari girela, eta tokiko monetak egizebituko ditu, beraz, haste buru untan e entzun dugu, hala ere, horren antolatzeko, uh, janik, lanian eztizte jotake, uh, uh, urtean zehar, zanbeitzu hor, uh, gertakari horren antolatzeko lan gehiago ekarri du, baina, nahi bali da parte hartu egitaragoari interesatu intzine, pixkatzen laguntzeko edo informazio gehiagoren biltzeko, bada webgunea, baina nola egin ziekin argi manetan txartzeko? Ba, Simplena da elkartera deitzea edo eki e, talietan hor egi ugatzen bezala mail bat badugularik e, urbiltzea eta gure, gure ekin emintzatzerat etoktzea, eta bestan ez es, eskolmon eta elkartera deitu, webgunean baditugu edo e-mail batik hori, badiraxe eta sunak, gure webgunean, eta aste buruntan Topaketetan ere igandean bereziki hitzal e, e, ditate hobildu eta gurekin gurekin jermenetan sartu. Beste tokiko monetak badirela, eh? beste eskualde batzuetan ere, um, lehenagotik ere baditzue jermenak elkarren artean. Baia, e, euskoa sortua intzina, e, proiektua aupentsatu zutenek lehenike, e, diadanika jermenetan sartu ziren beste moneta batzuekin. Bestak beste, um, Frantzian uh, abei, Wileneuve Sorot uh, eskualdean, uh, hirian, eta uh, turuzeko uh, Sol Violet monetarekin, bi proiektu horiek bisitatu zituzten, bai eta Alemaniako bat, beraz, uh, astapen-astapenetik bada uh, uh, ahreman hori, eta orako tupaketak sehi uh, labete guziz dira, eta uh, uh, gukparta hartzen dugu errigurakki. Mm, aldi guzizileko ez berdin dimatean, hori da? Bai, uh, Sarean diren proiektuak, e, aldizka errezibitzen dituzte topaketa horiek, beraz e, duela biurte adibidez hanginen, bilo nefzorloten, gero izaiten aldabreta inian, tu zen, ez dakit, e, itzurik da. Gogo mm -hmm. -go eta batzu ere dituzue, e, behar bada berrikuntza batzu eran ideia ere ateratzen alda, holako topaketa batzuetak? Bai, e, topaketa horietan aldi guziz gehtatzen dena da E, hor biltzen direla, jadanik euskoa e, bezala, edo aipatu dituzten beste horiek bezala, diadanik martxan diren errandezagun proiektuak hor direla, badira ere proiektu behi e, era maileak, Eldu dirinak pixka bat deskubitzerat zer den, eta diadanik e, martxan diren horietarik e, ikasterat pixka bat, guk egin ginoen bezala. Eta, behaz, alde batetik da, eksperientzia trukaketa bat, ola? eta gero elgarrekin e, trukatzeare gure egiteko manerak eta gehi batzuak buruz e, pentsaketak egitea. Adibidez alde juridikoa ipatzenoelarik e, moneta numerikoaren Gai berdina izan ginoen eta aipatuko dugu berriz e, bileteari buruz. Zenta hor, kartegu zientzat e, kaldera hori bada, juridikoki zer gira eta zer baldintza ukanen dugu proiektoren e, gauzatzeko. Bestalde, e, e, aurtean adibidez e, astengira pentsaketa ere erriko e, etxeak edo erri elkargo eta olako egitura publikoetan nola implikatzen aldiren toki komonetetan, nola Posible izaiten aldean adibidez etxe batean gauzak e, e, tokikomunetan hor izan ez igiri lekoa edo liburut egia horako zerbitzuak. Eta lege bat boskatu baita joan den urtean tokikomunetak ezagutzen dituenak e, frantzian, e, orako gaiak pixka bat idekitzen dira eta astengira hori buruz pentsatzen. Mm -hmm. Euskoa ere fite garatu den bat da, pixka bat e, e, eredu edo etxemplu bezala ikusiak ziste besta nahtean? Bai egia da pixkat hori bat dela, e, bereziki e, e, zenbakiak aipatzen direlarik eta hori hastapenetik e, engegtatu da kasik, zenta abiatzea hemen biziki azkaji izan zen. Bera zalde batetik hori bada, bera bestalde, e, ala, guk e, e, ez dugu du gure burua sobra hola ikusten ere, e, Gure erantzuna da, be, lanean ari girea, ere, eta jende hainiz badera dela eta lujaldi guntan ere jende hausatua dela inplikatzen olako proiektu kolektiboetan, beraz, hala, ez da miako ilurik, egan ezagun, e, la, lanean aizan behar da, ere, eta jendea bada. Frantzia mailako topaketa bat, egiten dela bidartena, Euskallegi mailan badea Euskoa garatzeko paradarik edo beste tokiko moneta batzuren proiekturik badea? Eh, lehenik egoaldean badira jadanik proiektu batzu abiatu direnak adibidez eki eh, Bilbonen, eh, badira beste batzu ere beina hogeez ditut gogoan izenake, eh, eta bestalde... Eh, Elkarte bat sohtu da, duela urte bat, gutxi gora bera, deitzen dena eskoa egoaldera, Horiek, horien asmoa da eskoa bezalako tokiko moneta bat sohtzea egoaldean. Argemenetan izan ginen duela urte bat, orai be, ez dugu behirik azken ilabetetan baina alere lotura hori badugu. Bestalde Euskoaren arauetan, astapenetik aiipatzen da e, behargoa da ohiz beit hegoldera behinan momentukot ez, ez dugu badugu askilan jadanik e, e, dugun ljaldean ipakaldean eta ez dira ezgiratan. Odoko proiektu eta izenen da. Ba bai, Lehenikik lehenik, jadanik ki ditugu proiektu edo Santiago horiek finitu eta gero bai <laughs> bestezako bai tirotu. Itzok du emaiten duzu eberaz, eh? gaurtik aintzina igande arte, eta zeiten aurritik karat hostiera lehuntan? Hostiera lehuntan, e, bietatik aintzina erreze bitzen ditugu e, beste, e, beste proiektuak e, bai honan. Hor e, bon, ez dira denak betan harri batuko, beraz hori denak kudeatzen dugu batxalde huntan, eta hor gehiago da proiektu berrien e, galderer erantzutea eta espikatzea, ba, informazioa trukatzea, eta gero... E, Programa ofiziala, erren ezagun antolatua bihar goizien hasten da e, Izar Belen, beraz, horregun guziak bat ditugu tailexak edo miltza horrokoxak gaiena ipatzeko Igande goizien, berdin, lehenik bidartean miltzen gira, eta hor bat egiteko pixka bat asteburuaren buruaren lehen bilan bat Eta gero dinen denak bayonarat, glean elkartetxerat, eta hor Patrick Vivureren itzaldia izanen da, ameko ontan Eta ondotik Baskaria Eta bidartean egiten dena gehiago eh, sarean diren proiektuen lan topaketak dira eta igandeko aldiz eh, Naiz eta dena idekia den publikoari, baina eh, interesa gehiago duen eurtez igandekoak publiko zabalaren zate Patrik Vivrearen itzaldiak, ameko hontan igandian. Bitzaz Patrik Vivrearen den doidoia? Patrik Vivre filosofo eta idazre bat da eta bereziki em, Uh, aberastasun eh uh, aberastasuna neurtzeko manera berriak uh, pentsatzen dituenak eta hori buruz hitzaldia. Xebas Kristi, Milesker gure gomitaun harturik. Milesker suede? Topaketa on? Bai. <laughs> milesker.